Soneto do Amor Total Amo-te tanto, meu amor, Não cante o humano coração com mais verdade. Amo-te como amigo e como amante Numa sempre diversa realidade. Amo-te fim de um calmo amor prestante E te amo além, presente na saudade. Amo-te, enfim, com grande liberdade, dentro da eternidade e a cada instante. Amo-te como um bicho, simplesmente, de um amor sem mistério e sem virtude, com um desejo maciço e permanente. E de te amar assim muito, e a miúde, é que um dia, em teu corpo, de repente hei de morrer de amar mais do que pude